Basi karibu katika shule ya Biblia katikati ya wiki. Leo Alhamisi tarehe 3 Juni mwaka wa na 2021. Na moja. E, tumesomewa mistari 38 ya mlango wa 42 wa kitabu cha Manzo na tunasema bado mistari milango minane kumaliza milango hamsini ya kitabu cha Manzo. Bado tumekuwa tunaisoma kila wiki mlango mmoja mmoja kwa hiyo tutakuwa tumekuwa humo kwa wiki 42 sasa bado wiki kama miezi miwili kasoro tutakuwa tunamaliza kitabu hiki. E, mlango huu na mbili tumeona tumesikia e, e, ni Yusufu anakutanishwa na ndugu zake. Tangia mlango wa 37, milango kadhalili iliyopita tumekuwa tunawajifunza Mungu amekuwa anatufundisha tufundisha e, kupitia maisha ya Yusufu. E, tumeona kwamba Biblia ina namna nyingi za kufundisha. Hii ni kufundishana tu namna ya kusoma Biblia sehemu nyingine Mungu ananena moja kwa moja anasema usiuwe usizini usibe. sehemu nyingine anatupa maisha ya Ibrahimu kuyafananie. Wakati mwingine tuyaepuke atakayofanya ambayo sio sahihi. Eh? sasa kipindi hiki tuko tunajifunza Mungu anatufundisha kupitia maisha ya Yusuf. Katika mlango wa 42 na milango iliyotaruliwa. Eh kwa ufupi tu ni ni ni, ni na, okay, tu, tuende katika labda hoja kubwa kabisa kutoka zote ni hoja kubwa ya msingi picha kubwa yetu yajifunza tulioisoma tulioisoma huko ni nini na tutakayojifunza eh tunaona kichwa cha somo la leo ambacho tunaona kwa, kwa kweli ndio ujumbe mkuu ni upatanisho huja wakati wa tatizo ni kanuni ya kimungu. kwamba watu wanaweza kugomana gombana watu wakatofautiana lakini likija tatizo ndani ya ile tatizo ndipo mapatano yanatokea amen amen e ngoroza pia akapatanisha hata wakati wa amali lakini sehemu kubwa matatizo ya matatizo ya, wapata watu wawili waliogombana au makundi ya ndani ya matatizo wanaweza wakajikuta ni kama kwa mfano nani alishaoi kuangalia tv laba kakuta ma ma, ma manyati mawili madume yanapigana yanapigana mpaka natoana jaha yanatoana damu hizo na jasho alafu likatokea simba linataka kuwawinda vile vita huwa vinakoma wanakimbia na ikiwezekana yule simba wanaweza akamgeukia wakaanza kupigana na simba kwa hiyo wanakuwa marafiki wanacha kupigana kwa sababu tatizo la simba limekuja na mambo haya tumeona katika biblia ndio ambayo yanatupata pia wakati mwingine tutakapokuwa tunapitia katika baadhi ya matatizo Una, Mungu anaweza anatupisha kwa, kwa makusudi mengi wakati mengine tunayachagua wenyewe tunapitia e, lakini jinsi tunavyoendelea kumkaribia na kulingana na Mungu basi matatizo ya kujitakia yanapungua yanakuja tu machache yale yanao kwa makusudi ya Mungu kusudi moja wako la Mungu linaweza kuja katika matatizo yetu ni kutupatanisha. Tunaweza labda tumegombana, labda tumegombana ndani ya familia, ndani ya ndugu e, kama hawa wawili, mtu na ndugu zake wamegombana. Tatizo la njaa linakuja, linapiga huku na huku, humo katikati tutakuta kwamba anatoka wakiwa wamepatana. Kama wangeendelea kubaki katika raha zao, huyo wakabaki kanani kwenye maraha, na wakabaki mimi kwenye maraha, ya mkini wasiweza kukutana kini njia hii ndio Kwa tunaona kwamba kuna kutengeneza, kuna kupatanishwa, kuna kusikilizana matatizo yanayokuwa yametupata. Ni kanuni kubaki Mungu e, na kuna kanuni nyingine kama hizo lakini hiyo tutaiona leo. Eh. Na sasa tunaona kwa ufupi tu kabla ya kwenda sasa katika okay. Ngoja niende katika zile kwa ufupi tu, tu tutaona hoja hoja nne au tano. nadhani ni tano. He, hoja tano zote zinafanana na fanana kwa sababu kisa ni kimoja za hali ya kupatana he, kati ya watu walioigombana tutaeleza nini atana nani kwa watu wengine vipia huwa bahati mbaya hawaisomi sio bahati mbaya kwa makusudi au basi hawakubahatika kuijua lakini tutaeleza tu kwa maneno mepesi he, kwa hiyo tutaona hoja ya kupatana lakini ya kwanza hiyo tu, pia tutaona hoja ya kupatana katikati ya matatizo. Tunaona hoja nyingine muhimu ya kwamba watu wanapokuwa wamegombana au wametofautiana, yule muoneaji, yule mwenye kumwonea mwenzake huwa anawahi kusahau. Yule aliyeonewa huwa hasahau mapema. Eh. Yaani mitanaza nasema ah, wewe jana tuko nimekuumiza kwa bahati mbaya, basi tunakumbuka tu. E, yule yule umia, yule aliepigwa, huyu Yusuf utajikuta bada na kumbuka, walio muuzi walio mtesa nukta kwa nukta lakini yule aliyetesa ana anamlaumu huyu kwamba bado unakumbuka lakini tutaona ni sahihi unapokuwa umeteswa ehe kuendelea kukumbuka tutaona hakuna kosa kosa ni kulipa kisasi amenii waje atatakaiona ni ni katika kupatana katika kupatana, mara nyingi na kugombana aina e, ha unaona zao zao mbona tunaongelea vitu vigumu ndio vimeandikwa leo leo ni sula ya watu waliogombana wale waliyomuuza ndugu yake eh wamemuuza yusufu sasa wako wanakutana kwa hiyo tunaona hoja nyingine katika ugombana huku eh Biblia inasema au hoja inasema e, tutaona hoja ya kukutanishwa na maovu au na mema yetu ya nyuma eh unaenda unafanya jambo baya au wakati mwingine nzuri halafu nakaa miaka kwa mfano hapa utaona imeisha pita miaka kama 27 tutaipia mahesabu tuone imefikaje miaka 27 tangu ammuuze Yusufu na wanakutana naye kwa mara ya kwanza baada ya miaka 27 vile vitu hivyo vifanya una, unakuja unakutana navyo mbeleni wakati vifanya kule nyuma kwa hiyo wakati mwingine tulijue hilo na, kujifunza, na kwa kujifunza ndugu zangu nina kujua kwamba mtu mwingine alizakwanya jamaa akasema limeisha pana unajikuta unakuja kukutana nalo kama ni nzuri unakutana na matokeo mazuri kama ni baya unakutana na matokeo mabaya vile vile kwa hiyo tusikii kama tunaishi leo tunaishi pia na sehemu ya kesho tutaona pia hoja inayosema eh uhu kuna adhabu tunapo kwa mfano hao watu waliimuza hao wana wa, wa, wa Yakobo wale 10 kumtoa benjamini. waliimuza E, ndugu yao ni kosa kubwa baya wakamtesa baba yao wakamtesa huyu e, lazima wapate adhabu na kama kusingekuwa na adhabu tu kila wakati Mungu anasamehe maadhabu wale wanaokosewa wangeumia sana kwa lazima wakati fulani tutaona wanafungwa hawa wanakaa kwenye kifungo japo hakilingani na adhabu yao na kosa lao e, kwa tunaona hoja ya adhabu lengo la adhabu ni kutukumbusha makosa yetu na kuyajutia na kuyaacha lengo la adhabu adhabu inakuja e? na hoja ya mwisho kabisa ni inamhususu baba yao eh baba yao e, awana, wana wa Yakobo yako, mwenyewe Inayosema sema kuwa na hofu na mambo ambayo hayatotoke. Na hili ni tatizo wa Kristo. Wa Kristo huwa tunakuwa na hofu ya mambo mengi na ukiona ukiona hofu ya mambo kama kumi unaanza kukuta labda katika kumi Nane au saba au hata 9 hayatokee hata siku moja. Unakwepo tuna hofu nayo mpaka yanapotelea uko E, tutaona hiyo hoja nayo. Hai, fanali sana hizo lakini e, kwa hiyo tuje katika tuje, tuje katika sasa zile hoja tano na tuanze kusoma huu mlango kwa undani zaidi. hiyo alikuwa anapikia tu kama e, kama ufupisho. Ama kama kama mhitasa. E, hoja ya kwanza tutoeiona. Kwa hiyo kabla ya kwenda kwenye hoja samani ndo tuna tumeona kwamba kisa chenyewe kuna Yusufu aliuzwa mwanango wa 30 na wa 37, 37, 37. alizua ndugu zake ame alikuwa na miaka 17 eh alafu miaka 30 alipokuwa na miaka thelathini ndipo alipotolewa gerezani akaenda kwa mtoto e, kwa wa pili kwa cheo kwa farao farao anasema yuna sema na, arubai na moja. anasema Yusufu alikuwa na miaka 30 kwa hiyo kutoka miaka saba ilikuwa imepita miaka 13 Sawa halafu tunaona kwamba kulikuwa kuna miaka saba ya shibe iliyokuwa imetabiriwa ikapita. Kujumlisha na tatu inafikia ishirini Haya. Halafu sasa wako kwenye miaka saba ya njaa. Sasa hatujui kwa manzoni au walikuwa mwishoni mpaka njaa ishapiga wakaamua waende kwa nchi nyingine, shapita miaka mitatu mini. Kwa hiyo kwenye miaka kama tano mpaka saba hivi tangu Yusufu aozu. Eh, muda mrefu lakini ule upatanisho ule ugomvi unarejerewa na upatanisho pia unatokea hakuna kitu kama upatana eh. sasa tuje katika zile hoja eh hoja ya kwanza tulio tulio tulioona inasema eh, inasema Mungu huleta tatizo ndio ile inayobeba ujume mkuu huleta tatizo kwa lengo la kupatanisha eh, akiona kuna watu wawili wanagombana Unajua kuna watu wengine wanagomania utajiri. Umeshaona hilo? Mm Hili -hmm. hiki, labda ni ndugu. Wanagomania mali. Ndugu wanagomania mali ni wachache wengi. Mm -hmm. Mme na mke wanagomalia mali mm -hmm. wengi. Sasa iki njia rais ya Mungu unajua ni nini? Ni kuziondoa zile mali ikakaja njaa. Wakaanza kupambana na hali zao. Eh. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine analeta tatizo tutaliona hii kanuni hizi kanuni za Mungu tuzikubali ziko kwenye pebele. Eh Mungu wakati mwingine analeta tatizo ili kusudi ndani ya leta tatizo kutokee kutengeneza kutokee kupatana. Eh kutokee kupatana. Nem tuende katika mlango ule wa 42 pale. Eh tulishao soma lakini tusisitize mstari wa 3 na 6 Nasema hivi mstari wa 3 na 6. Nasema basi ndugu 10 wa Yusufu wakashuka misiri hii wanunwe nafaka mstari wa sita naruka kidogo naye Yusufu alikuwa ni juu ya nchi ndiye aliyowauzia watu wote wa nchi nao ndugu ya zake Yusufu wakaja wakainama kifudifudi mbele yake kama kusingekuwa na njaa hii ili tukio la hawa wa, watu walio na kumtesa Yusufu la kumuinamia lisingeweza kutimia sio right Wangekuwa katika raha zao. Wasi kwanza wasi Misri. Lakini pia e, na tutaona ni mwanzo tu baadaye kutakuwa na paka watakumbatiana, watalia, watarudiana na wataishi pamoja tena. E, ile njaa ukitafuta faida ile njaa iliyopiga nchi ile. E, lengo la kwanza la ile njaa tuliona nila la Yusufu kutimiza zile ndoto alizozoota nyuma wakazikata nuku zake. Na hata babake akawa amezikata kidogo. Eh Lengo lakini lengo la pili hii njia ilikuwa na malengo mengi sana. Wakati mwingine tunaanza ukapata matatizo, ukafikiri yamekupata tu, lakini ukakuta inakuletea vitu vitatu, viine, vitano unakuja kuvigundua baadaye sana. Eh, unakuja baadaye sana. Hivi kwa tujuulize mtu labda uko mpanda ana nasafiri kwenda sehemu. Alafu kafika, ukajikuta gari limekuacha ukalia kwaona ni tatizo nauli ukajiuliza labda nauli umekopa na nini afrika tokeari kafika njiani li, ikaua ilikuwa ni tatizo lakini ukakuta ndo njia ya kupotea huko eh sasa leo sio katika muktadha huo, lakini katika muktadha wa watu ndugu aliokuwa wa amegombana hawajaonana miaka watu wanakuja kupatana eh watu tunaona hiyo hali anjani yani hem tuende katika sasa katika kule kupatana inaanza na kutimiza eh ndoto ya Yusufu Yusufu aliwahi kuota kwamba alikuwa kama na nyota yake ilikuwa imeinamiwa na mwezi ambao ni mama yake na jua ambao ni baba yake na nyota na moja ndugu zake 11 sasa haya mambo yanakuja kutokea leo yanatimia leo hem mtu angalie tena katika kitabu cha ufunuo mlango wa pili Eh ufunuo mwisho kabisa tukao mwanzo tunaenda mwisho kabisa wa Biblia ufunuo mlango wa pili tusome ule mstari wa tisa nitakwenda haraka kidogo kwa ajili ya muda eh ufunuo 2:9 binu nasema Naijua ziki yako na umasikini wako lakini tajiri najua najua matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi nao si nao sio bali ni sinagogi la shetani eh eh Honi niko kwenye mlango wangapi nimesema? Wa pili. Mlango wa e, nilikuwa na ni ma, okay, hizi ni jumbe kwenye zile yani makanisa saba ya yaliyo kwa Asia na, azia, au Asia. Hebu nitaomba uniangalizie nafikiri kuombe unuku vibaya kwa sababu jumbe zinafanana. Ni pale anaposema kwamba nitawafanya hao walio sinagogi la shetani waje kusujudu mbele yake eh uko katika mlango wa pili na watatu hapo tutakuwa wakati unatafikia tuta tutaendelea. Tuta kwa hiyo Mungu anachotuwaambia anatuambia hivi, tunapo tunapo tunaona kwamba ndugu zake Yusufu wanakuja kusujudu kwake. Watu waliyomuuza na je walimuuza kwa makosa? Alikuwa amewafanyia kosa gani hapa? Ilikuwa ni wivu. Na tunaona Yusufu ni taswila ya Kristo. Kristo Alikuwa na mpango mpana wa wokovu lakini kuuzwa wake kulikuwa kuna hila nyingi sana ndani yake na kuwa kwake.. Eh. Kwa hiyo e. tunaona kwamba mtu anapoteswa kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya wema, akasimama na Mungu, watesaji wake Mungu kwa majira na nyakati, naweza kupita miaka 20 na ngapi na 7 tunayohesabu e. tu, hii. Mungu huwa pia anawaleta watesi wake kwenda kusujudu kwake. Umeshapata yule kwa mstari? Eh? Tut, Tutata tuta eh tuta tuta kuanzia e, mstari wa wa, wa Ni nyuma kidogo no? eh. Ni sala imefia mambo matatu. Mambo matatu. Asante. Eh, tutende pale nasema na kwa malaika waliokanika katika kanisa la Philadelphia andika. Haya ndio asemayo Ye. Eh, aliye mtakatifu, aliye kweli, aliye ufunuo eh tuli wa hivi tazama nakupa walio wasinagogi la shetani wasemao kwamba ni wayahudi nao sio bali wasemao ongo tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda ni nani ambaye leo hii jamani dunia imejaa dhuluma eh yeah. kabishi dunia inadhuluma haina dhuluma na sisi wenyewe tuliko hapa ni wadhulumuje ila njia pekee ya kuishinda hiyo dhuluma inayo dunia Ya jamaa anasema kwa sababu anasema siku za mwisho tunazo kwa tunaishi anasema kwa sababu ya dhambi kuongezeka duniani upendo wa wengi utapona utapoa watu watakuwa hawana upendo wanadhurumiana kabisa leo hii kuangalia watu wawili wanaopendana kwenye ndoa baada ya mwaka mmoja mitatu mitano maisha wanayoyaishi dhuruma wanazodhurumiana? eh Sio sio makusudi kabisa ile ndoa ya kwanza aliyomu aliomba Mungu, aliyosema aliyo kwamba huyu mtu ajitosheleze nidamwambia msaidizi wake. Imekuwa sio ndoa ya, ya Mungu tena. Nani anasema kwamba ni imehibit tofauti. Ndivo ile. Sasa njia pekee ni kuja hapa na kusikia maneno ya Mungu na kutengenezwa kila kuitwa poleo. Haitoshi kwenda kanisani na kuruka bwana bwana bwana vile vyote ni uongo tu ndio matokeo yake ndio dunia unayoiona tunayoishi tunaeishi kwenye dunia iliyoja dhulma na dhulma kubwa iko katikati ya wakristo dhulma iliyoko katikati ya makanisa haiwezi kalinganishwa na dhulma iliyoko katika labda mitaa ya kule Zanzibar ambapo hakuna hata makanisa kuna misikiti eh kwa hiyo ni neno la Mungu pekee sio kanisa sio majengo ya kanisa Sio sio zile taratibu za kanisa na kuingia na kupiga magoti na kusimama na kusalimiana kwa upole hapana ni neno la Mungu linalokuja linaitwa upanga linakuja nakata, kata kata alafu tunabaki tukiwa wasafi Ni kama mtu ukikutana na poli baya hakuna njia hakuna nini kutengeneza njia mambo yaende vizuri chukua panga kali anza kuchana chana chana alafu tengeneza Eh Kwa hiyo Mungu anatuambia haya kwamba tutakapokuwa tuko kwenye hali ya ya kuteswa. Au mtu akiwa kwenye hali ya kuteswa, na akiwa amemtumania Mungu, akiwa amesimama kama Yusufu, eh, ata ana ana itafika wakati. Na majira kwa kusudi ya Mungu na kwa mpango wa Mungu, na kwa namna ya kimungu, atawaleta wale watesi wasujudu mbele yake. Leo hii njaa inawafanya watu waliomtesa ndugu yao kiasi kile wao wakasujudu. Na baadaye watafungwa na huyo huyu sio katika ubaya ni katika kuwanyoosha Eh, mimi niwambie, kama nikiri kabisa niko hapa, nasema ukweli. Ndakazima lazima nianze kujihubilia mimi. Kama kuna kitu kibaya nilicho nacho kinachomouzie Mungu, ikinibidi kwamba niende gerezani nikafungwe ili kusudi nikitoka nija nimenyoooka nimeempendeza Mungu na iwe hivyo. kuliko kutupa katika jahana ya moto. Na iwe hivyo kwa tunaona kwamba hawa watu ili tatizo limewapata ni njaa, limewatoa mbali eh linakuja kuwaletea faida. Wanatengeneza na Mungu wao. By the way, tunapowakosea watu Watu wanapotukosea. Kosa kubwa sio kwa manadamu kosa kubwa ni mbele ya Mungu. Kosa kubwa ni mbele ya Mungu. Kwa hiyo tunaona hiyo kwamba Mungu huwa tunapompa nafasi eh tukamsubiria Mungu, tukamlingana na Mungu, Najua wewe niseme pia sio rahisi kuachilia mtu kutesa Ni vigumu sana. Hasa kama anaendelea kurudia kufanya vile vile, yani kama akakidona kanaanza kama kupona akaka koroga tena, utaumia. Lakini kwa kadi neema ya Mungu inapotufunika. Na kwa kadi ni angalau kile kidona kitakachokuwa hakinadai kuchokonolewa Tujifunze vile vile kukiacha kile kidona kipoe, kipone. Alafu tumwachie Mungu. Atashughulika na ile kitengeneza kile Amina. Amen. Lakini wakati na sisi wenyewe tukiwa tunajitahidi kuwa wasafi ili usudi tusije tukawachokoa wengine na kuwatesa wengine. Aya mambo tunasoma tunao ya kawaida lakini ujiweke katika nafasi ya Yusufu matokeo mambo mpata kumngoa katika nyumba baba yake wakamuuza akamtumwa akawafungwa akawa katika nchi ya kigeni akawa alazimika kujifunza lugha ya kigeni anaongea kwa kupitia mta, mkara, Mkarimani na nini na nini miaka yote hiyo e, na hiyo nchi yake Alirudi kidogo kwenda kuna kisa alienda kufanya lakini kimsingi kama hakuwai kuiona tena nchi alipoondoka kwa kwa kuuzwa ndivyo ndo ndo habari hiyo ndo mwisho eh akahamisho anaenda uhamishoni eh kwa hiyo hapo tulikuwa kwenye funo 3 9 baada ya tisa anasema u, e, ukisoma sitaenda huko kwa ajili ya muda lakini tunajua ukisoma katika ruka mlango wa 15 ni tafu mtaeleza tu ruka 15 kuna Mwana mpotevu, mwana mkumbuka. Wale wana wawili. Mwana mpotevu, mpotevu. aliondoka akamwambia babake, nipe ulis wangu." Yaani kama anamua kabla ya muda, akaondoka zake. Akafika kule kitu kilichompatanisha na baba yake na Mungu wake ni nini? Njaa. Mungu alileta ile njaa ili kusudi yeno dogo. Ee bwana mdogo arudi, akatengeneza kwanza na Mungu, baadaye akaenda kwa baba "Baba, yaani naomba nisiwe hata mtoto wangu. Wewe nifanye tu mtumwa, mtumishi lakini ni nishibe." ilikuwa nakufa, nilikuwa nakula na nguruwe nilikuwa anajishibisha maganda je kati ya shibe aliyokuwa nayo yule kijana mkosefu na hii njaa inayompatanisha na Mungu ikamrudisha katika shibe ya kweli ya baba kipi ni kizuri ni hii njaa ya pili au ni ile shibe ya kwanza aliyokuwa nayo njaa ya pili tunaona tatizo Linamlejesha mtu katika mstari na anarejea kweli kweli Yaani tunapopitia kwenye tabu siku nyingine Biblia nasema eme twende pale twende katika Zaburi ya 119 mstari wa 71 Biblia nasema hivi Zaburi ya 119 hii ndio sura ndefu kuliko zote kwenye Biblia yote e, na mia moja sa, sita. mistari 176 mstari wa sita ni, ni, ni kitabu cha kujitegemea e, tisa. mstari wa 71 Biblia nasema hivi ni Daudi mfalme. Jamaa nitafika sehemu fulani Tufikirie ki biblia, biblia Ndiyo kweli ya Mungu iliyopo pekee. Inasema hivi. Daudi anasema mwenye anasema ilikuwa zema kwangu kuwa na aliteswa nipate kujifunza amri zako. Leo hii watu tumeshindwa tume kujifunza amli za Mungu. Tunaona ni kama amri za dikteta za mtu mwovu kama Mungu mbaya siyo tupenda. Seminyinga anasema natupasue vifungo vyake kwenye Zaburi ya malango ya 2 ili frudu tuwe uhuru, tuwe huru, huru tukalewe, tukazini, tukachafuke, tukafanye kila kibaya. Lakini Daudi anasema mimi kule kuteswa, kula mateso yampata. Daudi apitia mateso wengine mengi. Kwa hiyo mimi nawawechukia kwa mateso, tusije ukasema tuko peke yetu. Tumeyapitia aya joto tunapitia alikopitia Kristo alikopitia yote yule kwenye biblia kila mtu mwema kwenye biblia apitia kwenye mateso hao watu ambao wamea tunaishi kwenye furaha ya nini nini kwa kwenye kanisa 21 pekee yetu biblia haikuwa hivyo agano lorote la kale la jipya na nini kwa hiyo daudi alipitia mateso anasema kutezwa kwangu kulinisaidia kutengeneza na Mungu wangu unajua mateso yanatufundisha na, ya kutengeneza hayatufundishi ya kutengeneza na wanadamu pia anatufundisha kutengeneza na Mungu wetu ndio sio na tukisha tengeza na Mungu haya mateso tutayasahau. Eh? Yale mateso tutayasahau. Fano nzuri tu ni naenda kuchukua kiki ya mama. Katika vita ambavyo ni, ha... ni vigumu. Sio hatari ni vigumu tu vimeumba na Mungu katika ugumu wake na mateso makubwa ni pamoja na kuzaa mtoto. Mtoto pia bado sio la kawaida kabisa. Eh mimi ni, na maumivu makubwa kabisa Mwanadamu ndio kupata zaidi ya kukatwa kisu. Lakini katika tabu hiyo Mungu akasema pana ndipo nitakapoleta kitu atakachokipenda kuliko vitu vyote. Leo huyu akiona wakina mama hawapendi watoto wao ujue wamebadilika sio wanafikiria za, za dunia hii lakini sio za Mungu. Eh? Kwa hiyo mateso yale ndio yanakupatia kitu kizuri. Sifundishi soma la mateso by the way nafunisha vitu e, vingi. Eh leo hii Mungu anaweza kutumia ugonjwa, anaweza kutumia eh njaa, anaweza hata msiba, na vifo e, anaweza akatumia majanga mbalimbali, anaweza kutumia e, faraka katika jumu katika familia na jumuiya e, na hata kufukuzwa kazi na vitu vingine na matatizo ili kusudi tuweze kutengeneza na Mungu na tuweze kutengeneza sio njia kwanza ya mungu njia kwanza Mungu anayotumia. Ya kwanza Mungu anataka tutengeneze katika amani. Lakini kwa sababu ana nyingi katika amani kwa wanadamu wengine hawako tayari kutengeneza, basi Mungu anaenda hatua ya pili. Eh, anaenda hatua ya pili. Eh. Lakini pia watu wengine mipango yake siwezi kumsemea. E, kwa mfano kama hawa jamaa walikuwa sio kwamba ama ndugu zake sio kwamba mara ya kwanza. Lakini hawa watu wa wakanani, wako nchi nyingine. Huyu yuko mimi si watapatanaaje ngoja tulete njia hapo katikati. Eh, ndio njia pekee. Eh, tutaendelea. Tuta eh, kwa hiyo mwanaweza kwa hiyo hoja tunayosoma ni kwamba Mungu huleta tatizo kwa lengo la kutengeneza, ili kusudi kuepo kutengeneza. Eh. Kusoma katika kitabu cha Mhubiri mlangu wa saba. 7. Eh. Mhubiri 7:13 anasema hivi. Kitabu cha Muhubiri, saba tatu. Anasema hivi, tujifunza Biblia yetu tuijue jamani. Eh? Na hakuna kitu kizuri unaweza kupata duniani zaidi ya kujua kujua neno na Mungu. Mhubiri tatu anasema hivi. Anasema huzuni ni afadhali kuliko kicheko. Ukiambia dunia maneno kama hayo wanakuona wewe ni tahira. Na amesema na Biblia. kuiambia dunia ya leo, dunia ya ya ya, ya sherehe sherehe na kush, na nani na, na, na, na kuserebuka, uwaambie Huzuni ni bora kuliko vicheko. Waumao wa Kristo wa makanisa haya ya meno kazi watasema hilo neno umetoa kuzimu. umetoa uzimu. Hadi kwa Biblia hii. Mungu ametuumba ili huzuni tufurahie. Sawa, Mungu ana wakati wa kutupa furaha. Lakini katika jumla ya hesabu anakuambia huzuni ni bora kuliko kicheko maana anatoa sababu ni yake ni nini? Maana si manzi ya uso. Eh uso unapokuwa kwa majonzo, mainama ufanye nini? ni faida ya moyo moyo unatengeneza kwenye huzuni uzuni wa na uso inja iliyowapata hao ndugu naamini wale cha watotoo wa wakiwa wana, wanaugua unyafuzi hapo na wakacheroshwa na wakafungwa lakini baadaye wanakuja na chakula lengo lake kubwa faida yake ileleta kutengeneza na ndugu yao na angalau akamwona basi na mzee Yakobo naye ya, akaenda kabrini akiwa amefurahi kuona mtoto wake akiwa bado tena akiwa mtawala unajua baadaye Mungu anamuinua Eh? Kwa hiyo tunaweza kuenda sehemu nyingi nyingi. Eh? Anasema ningeweza kwenda sehemu nyingi na ngukupa kuongea kwenye hoja mpya, lakini ndani ya hoja hii kuna hoja ndogo ndani yake. Na naigusa tu na wala sitai. Ningeweza kwenye kwena brania, mithali, ufunuo. Lakini, labda twende ufunuo Tatu 3:19 sehemu moja tu tuisome. Ufunuo 3:19 sehemu moja tu tutaisome. Ufunuo 3:19 tusome pale. Sehemu moja tu. Sitaki staki kuanzisha hoja mpya ndani ya hoja. Inasema mstari wa tisa anasema hivi. Wote niwapendao mimi na wakemea na kuarudi basi uwe na bidii ukatubu Mungu anasema akimpenda mtu huyu ni Mungu anaongea huwa anawakemea na achana na kuwakemea anawarudi kurudi kimsingi ni kuchapa na kumwadhibu. Mungu anasema By the way ndio kipimo kikubwa na hili ni somo nitakuja kukufundisha sasa muda maybe labda ni wiki baada ya wiki jana baada ya wiki lakini tunaona kwamba kuna watu wengi ambao Wana wanarudiwa na Mungu e, kwa lengo kwa sababu Mungu anawapenda sana eh mtu mtoto usiyompenda humrudi na kumwacha tu ah ha, hata akija kesho kwani kwa mfano kwa akienda ak -ak -ak Akawa kibaka akapigwa akafa sina kupoteza. lakini kama unakapenda Eh hey, utakachapa mapema yesu dikanyoke kasije kakapigwa na dunia. Mungu anasema mimi ni, ukiona ninakupenda ujue na wanadamu wote yule ni mkosaji. lazima akifanya kakosa nimchape chape yesu dikanyoke ili kusudi tutembee na Mungu wetu vizuri. Eh hey, ni lakini ni ufundisho mbalo halikubaliki na makanisa yote Tanzania nzima. Kwa hiyo hilo ufundisho lipo kwenye Biblia tu na hapa kanisani. Sehemu nyingine halipo. Hapa Tanzania Eh, hoja ya pili ni kwa hiyo nimefupisha. Inasema mwenye kutenda husahau mapema. Yaani watu wanapokuwa wanakorofishana, wanaoneana, wanaumizana. Yule korofi yule mara nyingi watu hawagombani Mia kwa mia Hata kwenye ngumi huwa kuna mshindi na anayeshindwa. Ni mara sana utakuta umetoka draw. Hata kwenye timu. Yule anayeumiza mwenzake kwa kawaida ana tabia ya kuwahi kusahau anajifaya ana, yani na akiona mwanzake bado anaumia anajuta, anasikitika, na naadai haki anamuona mtu mbali anaweza kaanza tena kamaonea mara ya pili yani tumevuma wakajana it, bado unaumia eh hey, mimi nasema ndio na tutakuja kuona hili ni jambo ambalo tunatakiwa kujifunza katika kipindi ambacho kimejaa maumivu ila muda wa kuomboleza maumivu na, ma, na mapigo na maonevu ya mtu au ya wanadamu au ya dunia tu. Mda ukoombeleza mta sikwambii kwamba unatakiwa uishe makahulu. Wewe umeshafahamu hapana. Mda ukoombeleza unasaidia kulainisha moyo. Eh. Mda wa kuombeleza. Mradi tu usifike se, ki, sehemu ukajidhuru au ukalipa uka, uka kisasi, lakini unapokuwa na hasa ukiwa mbele za Mungu Ndiyo njia pekee ya kupoza maumivu mpaka yakaisha. Lakini unijfanya unakatia katikati kaanza Kujifanya unacheka ukasahau haraka haraka siku ya kiibuka unaweza kudondoka chini. hilo eh. ni kanuni ya Mungu. Muda wa kuomboleza ni muhimu uwe mrefu vya kutosha. Hmm. Mtu anakutesa mwaka huu unaomboleza miaka mitano lakini hulipiki Na unakuwa unaomboleza mbele za Mungu ndipo ndipo ilivyo Paka Mungu atakapowaleta kina Manase na Ifraim miaka saba baadaye ndo wanakuja sasa kutuliza yale ma maumivu ya kuuzwa na kuteswa na kuonewa na, na kusingiziwa na kufungwa na kufanywa kila kiovu na ku eh, Mungu mpaka ta ana lazima alete kitu fulani chaku cha kupoza na kufuta yale matatizo na uweze kumratisha Mungu atakileta lini e eh, Emtusome Emtushome mstari ule wa wa 7 mpaka 9 anasema hivi sura ya leo. Saba mpaka tisa nasema hivi. Yusufu Akazikumbuka zile ndoto alizowaotea, wamefika kwake katika kutafuta chakula, ni kama wanakinunua lakini pia ni kama kuji kama kuji eh, kujishusha ili kusudi waweze kuhudumiwa. Unajua ni kama wakati ikitokea chakula kama hakipo, unaweza kuwa na hela lakini ili kusudi uuze u, u, u, uziwe, au wakati kwa mfano wakati wa zamani wakati vitu badukani havipo unatakiwa uende ujisemeshe vizuri amkini hata ukipata kidogo ukirudishe kwa yule ushudhi uziwe sio upewe kule sasa wako wanamshu, wanajishusha kwa bosi eh? yeye mstari wa tisa anasema Yusufu akazikumbuka zile ndoto alizowaotea akawaambia wapelelezi ninyi mmekuja ili muone utupo wanchi wakamwambia hasha bwana watumwa wako tumekuja ili tununue chakula sisi sote tu wana wa Eh ni nime ni, ni nimeenda mbele zaidi. Rudia hiyo kidogo. Tuanzie mstari wa wa saba Tuanzie saba Anasema hivi, huko tutaona mbele. Anasema Yusufu akaona nduguze akawatambua lakini alijifanya kama mgeni kwao. Eh? Akasema nao kwa maneno makali akawaambia mmetoka wapi ninyi? Wakasema tumetoka nchi ya Kanani ili tununue chakula. Yeye anawatambua wenyewe hawamtambui. Taswira yake nini? Taswira yake ni, ni. ni kwamba wao baada ya kumuuza hawakuwa na maumivu hayakubaki popote kwenye mwili wao. Walisahau moja kwa moja. Na wanaendelea kusema ali, ali, ame, amekufa Walisema sisi ni watoto wa baba mmoja, tuko kumia moja, mmoja alishakufa. kufa. Eh, ambayo ndo wanamwambia ye. Eh, eh. Bado wanaendelea hata kujidanganya wenyewe, walikuwa wanajua kwamba hakufa. Kwa hiyo wanaendelea ta kudanganya. Kwa hiyo wao tu hawajali kilichotokea lakini yeye eh, anakumbuka. Vizuri? macho ni yale yale wao ni wengi yeye ni mmoja ongeza hata kumshana hivi mm, huyu sio yusufu yeye yuko peke yake anakumbuka watu asemia yule simioni yule yuda yule rubeni, hawa wana wa hawa wana waziri pa e, na nini anawakumbuka tashura yake nini aliyeteshwa hasahau haraka eh kwa hiyo na tukitokea tukamtesa mtu tukaona baadaye anakumbuka tusije tukamlaumu sana ndio kanuni ni nani nadhani kwamba kati ya watu wakati mmoja wakigombana lakini mmoja akamonea mwenzake Unadhani wote watasahau wakati mmoja hapana mwenye kutesa watakumbuka muda mrefu eh emtu e, some mstari ule wa 20 e, turudi nyuma kidogo mlango wa saba tutapo cha mwanzo mlango wa 27 anasema mstari mtu anaweza kachema sasa lengo la somo hili ni nini lengo la somo hili ni Mungu aliyeliweka lakini maksud ninayopata ni kujifunza na kujua kweli na kweli katifanya huru na ikatufanya pia kujifunza kuishi katika ulimwengu uliojaa dhuma eh eh na na usije ukat kama yalimpata yusufu atakupata wewe na mimi kama walimuza yusufu na si tunaweza muuza mtu mwingine eh mlango wa saba mstari ule wa 43 44 biblia nasema mstari ya mwisho mlango wa 27 anasema hivi anasema hivi. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu uondoke ukimbilie kwa harani ndugu yangu huko harani, ukae kwake siku chache hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke. Huyu ni Rebeka msaidia manaye Yakobo kuiba mbaraka wa Esau na anafanikiwa. Na ilitokana na Esau pia kutokufunga mlango. Eh ni naye alikuwa ameachilia mali zake zikaibwa eh Mubarak akakachukuliwa. Rebeka yuko kwenye kundi la kuonea hapa. Anamwonea maana yeye moja. Eh hiyo natokea preshala ufosome asirudi kwenye. Anamambia ah hem kimbilia kwa kwa mjomba wako Labari. Ukae huko tu siku chache huyu atakuwa shasaahau utarudi. Huyu kwa sababu ndiyo waoneaji wanadhani kwamba labda ndani ya miezi sita au mwaka sasa atashasaahau lakini tunaona Yakoba narudi ameshaza wa tata watoto wake wote kutoka Benjamini. Ana wktana yasaa baadaye nakumbuka hivi hivi mtana group Amina Kwa hiyo tunaona kwamba watu wanapokuwa kwenye upade wa kutesa wanadhani kwamba kesho utakuwa sawa sawa baad kabla hatujaanza kuwafanyia watu kitu kibaya pia tujue kwamba kuna kumbu kumbu. Yeah. kumbukumbu tunaoomba kuna kumbu, kumbu. eh yeah. na hapa naomba tu, na tabia moja pia ya kuwa wazi kwamba Hakuna somo kama hili. U, biblia Biblia ni kubwa sana haina uwezo wa kumsema mtu mmoja mmoja hata siku moja. moja Inasema e, hoja za Mungu, alafu watu wanajikuta tu wameangukia huu Eh haina, yani Biblia haina uwezo wa kusema mtu mmoja mmoja haina. Eh Nasema katika kitabu cha Wa Waefesoo mwanango ule wa 4 mstari wa 27. Sitaenda huko kwa ajili ya muda. Iferson Saba anasema hivi iweni na hasira lakini msitende dhambi eh anasema eh jua lisikuchwe tukiwa bado na hasira hapa hatukukumbuka ni kitu kimoja na hasira ni kitu kingine Mungu anatuzuia mara nyingi sana kuwa na hasira hasa za mambo yetu pekee ya, yetu yani mambo yanayotuhusu uta kufanyake kitu kibaya ukawa na hasira naye eh sio kosa by we way ila na kosa Mungu ni kosa linalo sahmiika sana na Mungu. Lakini pia Mungu anatudai. Mungu huwa na hasira au hana hasira? Kwaaya ni mkosaji sasa? Hapana. Kwa nini kosa mbalo wakati mwingine lakini hasira ya Mungu anatuambia tusiwe na hasira zinazotokana labda na na, na, na na kutendwa tujitahidi kuziondoa. Anasema kama zimekutesa sana niletee mimi. Unikabidhi mimi ndo niteseke nazo. Eh? Kwani tunaona kwamba pamoja na kukumbuka miaka 20 ngapi inapita lakini tusiwe katikati ya kuukasirika na kuumia na kupanga kisasi hapana. Tuwe tunasema basi ukishindwa kuambia Mungu msamie. Mwambie Mungu shughulika naye. Mwambie Mungu naye sio kosa, kwa sababu utakaonampa Mungu kazi yake. Ni kama kumwambia Mungu unaomba baba yetu leo mbinguni jina lako tukuzofarimu hako uje. Mfalme wake upo lakini ni kama unaomba ongezeke uwezo kamaambia Mungu, uwezo kumleta Mungu sehemu yake. Lakini maana yake unaungana na Mungu katika kutimiza kazi yake hapo ya duniani. Eh, kwa hivyo vile vile hoja tu hapa katikati ni kwamba kukumbuka wakati katikati kutendwa man, hakumaanishi tu na hasira. Amina. Amina. Eh, kwa mfano, ukisoma mstari wa 34 na 35 sura ya Leo mbele, no, eh ya 30 na mlango wa 37 sitaenda huko e, mlango wa saba. mwishoni pale Yakobo alimlilia sana mwanaye Yakobo alikuwa uh, Yusufu alimwambia wakamletea nguo wakimaanisha mnyama amemlarua Yusufu Yakobo alilia peke yake muda mrefu na akaombeleza muda mrefu akawa hau, hana uwezo ku, wa kutulizwa na kupozwa ndugu zake waliokuwa wali kwa upande wa kwa wasio ndio walikuwa ametoka kufanya lile baya wao walisahau pale pale Yani akaendea na shere zao lakini yakobo ambaye yuko upande wa wanai anakumbuka hiki nikipengelea chato na kwamba mtu anapokuwa ametendwa kukumbuka kwake kunachukua muda mrefu kupata muda lakini yakobo anasema ilo tatizo latadumu nalo na hata sasa nalirejelea alioambia kwamba wampeleke na Benjamini akasema jamani hizi mvinyeupe hizi mtazishusha mtazi kabulini baba yenu mateso haya niliyonae e, inama namba 42 mstari wa tisa eh Yusufu akazikumbuka zile ndoto na pia anakumbuka ndoto za Mungu Mungu anapo hizi ndoto zinatimia baada ya miaka 27 ni nani huko tayari kumsubiri Mungu ndoto yake ya Mungu ametoa idea mambo mema ya mpendao. Ni nani yuko tayari kusubiri miaka hii siku kama 25 27 hivi? Ni nani yuko tayari kusubiri miaka 25 zile ndoto Mungu alizotuotesha kubwa zikatimia. Shokaazi rais eh. Yawani, wewe niwaambie kitu kimoja ambacho nimeksoma kwenye Biblia na nini kweli isiyopingika na kitu chochote cha na mtu yetu. Ni kwamba tunapomtumaini Mungu tunapomtegemea Mungu tukakaribiana naye hasa katika neno lake na huduma yake hii kama hii na kuahikishia kila chochote ambacho Mungu anawapa watu wake wema hata siwezi kumwambia atakufa baada ya miaka miwili mitano saba sina hakuna Mungu hapo ni misiri yake lakini huwa anatenda kama ni mateso ayubu ya ayubu huwa yanaisha kama ni mateso yusufu ya yusufu huwa yanapotea kama ni mate, mateso ya Daudi wao anaondoka mpaka anakuwa mfalme kuna wakati ana, alikuwa anawindwa alikuwa anawindwa kama ndege e, yanaishi ya wao yanaishi eh twende katika hoja ya tatu inayosema e, inasema kukutanishwa na maovu na hata mema yetu ya nyuma kwenye mtadha wa leo ni maovu wale watu wale wakamuuza ndugu yao Yusufu ni ovu kubwa sio la kawaida. Wakafikiri wameisha lakini wanapita mbele wanakuja kukutanishwa na lile tukio na madhara yake baadaye. Eh? So, mstari wa 11 na 18 anasema. Mlango wa leo. Akawatia gerezani siku tatu. Yusufu akamwambia siku ya tatu fanyeni hivi mkaishi. Maana mimi na mcha Mungu. Kama ni kweli ninyi eh yaani nakuendelea, kuendelea sina muda wa kuendelea sana unaona kwamba wa, wao ndo wana, msao wa 19 anasema hivi kuna tu, tu msao wa 21 anasema wakamwambia wakaambiana kweli sisi tulimkosa ndugu yetu kwa kuwa tuliona shida za roho yake alipotusihi wala hatukusikia kwa hiyo shida hii imetupata wala hawajamtambua wala hajaambia mmenium na ni mfanyia vibaya niko nani lakini walilogundua tu kwamba wakaona wanachotendwa pale wanapigwa lock up ugaibuni eh? gereza sio zuli hata kifungo cha masaa tatu tu kinatosha kumtoa mtu amechanganyikiwa kile lakini wao walika siku tatu Simion alikaa muda mrefu zaidi. Eh, Simion. Ndiye baki kama kikombozi wa wakamlete Benjamini Alikuwa na shida tu na mtoto wa mama yake. Eh. Lakini bado ikawa pia inajibu adhabu. Eh, wao wenyewe roho wa Mungu hawatakukoa hofu sana ni kama sisi watu tu. Ana kwamba haya yanayotupata ni kwa sababu ndugu yetu alitulilia akatusihi hatukumonea huruma. Sasa haya mabaya natupata. Ruben anasema, "Sif mnakumbuka? Niliwaambia. Sasa mnaoona nazo natupata miaka 25 baadaye." Ndoto inatimia miaka 25 baadaye, hata zaidi. Lakini pia, kwao matendo mazuri, matendo mabaya na vitu vyote unachozunguka kukutana navyo baadaye. Unajua kuna watu ambao huwa wanavuna matatizo wa ujanani Jinsi walivyoeleenda hujani, wanakuja kuivuna uzeeni. Ipo ndio sio? Ndifu hivyo. Lembejiulize wanatokea kila mama fulani wakuta naenda hapa kupata kinani kitoto anakua mimi bana atupa nini uzoeni anakuwa hana msaada. Mfano. Eh? Hana msaada. Juzi kulikuwa nasoma nchi ya nchi ya ya, ya, ya Hispania. Kuna mama mmoja alikuwa anaishi kwenye apartment, kwenye nyumba tu kama nyumba kupanga lakini mahali kule Ulaya kama unakoma kununua ndani ya jengo kubwa chumba chako, na majengo na sehemu yake anaishi peke yake hana mtoto hana mme, hana ndugu anaishi na mapaka 7 ndo anatembea nayo, anasafiri nayo, naye ana ana cheka naye anafrai akafa wanasema kufa kwa ugonjwa labda corona yakamla ya ya yani mpaka yakamla yani walikuja wakakuta mbaki nywele zina nanika na nyaye na, na, na, na, na, na, na, eh kini haukwamba angekuwa ni mama aliyetumia ujana wake katika kulea na kutesekea watoto wake angezekea katika ra. Na mkini hata njia anayoendea baada ya kufa sio salama. Kiafi, kiroho. Galari, nende mbele zaidi. Mm. Kwa hiyo tuna mtu anakutanishwa na matendo yake mabaya na mazuri yake, eh? Biblia katika kitabu cha wafunuo mlangu wa 14 anasema heri wafu wafau sasa, eh anasema maana Eh tabu zao tena atakuwa katika zao zaona Nasema na matendo yao mazuri anafuatana nao unajua kuna matendo mazuri kwa mtu aliyookoka Anayatenda duniani kwa wakati mwingine kwa mateso wakati mwingine kwa kujinyima afu baadaye anakuja kukutana nayo kwenye uzima wa milele hilo nalo lipo kuna watu ili mtu ambaye anaishi katika kulewa kuzini kuchafuka kutukana kibuli na nini atakuja kukutana nacho atakuja kukutana na nini kule mbele duniani katika ulimwengu wa pili ana nakutana na zabu kari jamaa tu, tabia pia kujifunza kujaribu kukutana na kitu kilichokujiwekeza akiba nzuri eh mbeleni hawa e. jamaa wao wanakutana na nini na kuuza mtu eh wali mateso kwa ndugu yao na wanakutana lakini Yusufu sio wa, mtu mbaya, anawafunga-funga na nini? Lengo ni ilikuwa ni mpango toa wa Mungu ili kusudi dhambi zao walizofanya nazo zilipwe. Tunaona unaona kwamba dhambi za mtu haidoki, hivi walimuuza ndugu yao kiraisi Hatujaona miaka yote hiyo kuna kitu kimewapata, kinakuja kuwapata miaka na kitu baadaye, wanafungwa ugenini. Lakini vile vile dhambi yao hailingani na nini? Tulishaoona Kristo ni eh, Yusufu ni taswira ya Kristo. Eh Wakati mwingine makosa ndio mtendeea Mungu, Mungu anatupa viaadhabu vidogo visivyolingana na nini na, na makosa yetu. Vile vile adhabu hii ya, ya kufungwa siku 3 hailingani na kazi na kumuuza ndugu yenu na kumtesa baba yenu miaka yote hiyo, lakini angalau kile kiaadhabu kinawakumbusha, kina kinapaka kinawafanya wakumbuke unaona mabaya anatupata kosa tu umfanyia. Walikuwa hawajai kujuta huko nyuma, anajuta sikawanza. Ndio. Huko nyuma alikuwa anasherekea wanaambia baba ah baba wewe unahangaika na moja si tuko 10 hapa jamani tuko kuna moja unaendelea tena na Dina yupo na watoto wengine amini wakike walikuwepo walikuwaepo eh kwa eh. ajili ya muda na naenda na katika em tuosome sehemu moja tu ya kitabu cha Yeremia mlango wa 30 mstari 11 nitapini ni ni siende zaidi kwa ajili ya muda Yeremia 30 moja Eh, naomba nisifungue pale nieleze tu. E, miya moja Mungu anasema tunapomkosea atatupa adhabu lakini adhabu yake huwa ni laini laini sio kubwa sana. Eh. Yaani makosa tunayomtemea Mungu e, Biblia inasema Bwana kama ungeisoma Kusaitu 8 mbange soma mbele hapo. Adhabu ya 130. Eh. Kwa hiyo kwa ajili ya muda tu tunaona kwamba sasa watu wanakutanishwa na makosa yao na inawasaidia pia kutengeneza kwa sababu ya ile adhabu na nini? Eh. E, lakini twende katika hoja nyingine inayofanana na hiyo hoja ya nne ingesemama ni hoja ya tatu inayoelekea yani kwa tufanye fupi inayosema adhabu hutukumbusha na, kutu, na Hutukumbusha na kujutia makosa yetu Unajua mara nyingi makosa tunayoyafanya binadamu We, ukipita hivi hivi bila kulipwa ni vigumu unaweza ka, ukajikuta unarudia mara nyingi nyingi wakati mwingine Mungu anatupa viadhabu vidogo Kwa lengo la kutufanya tusirudie makosa kwa sababu makosa hampendezi si Mungu eh emtume so msari wa 21 mpaka 24 sura ya leo anasema hivyo 21 24 anasema hivi, hivi? wakaambiana kweli sisi tulimkosa ndugu yetu kwa kuwa tuliona shida za roho yake alipotusi wala hatukusikia kwa hiyo shida hii imetupata eh kwa hiyo unaona shida inawafanya wakumbuke. Kwa mara ya kwanza, eh, hiyo nimeshaisema. Twende katika kitabu cha Samuel wa 2 mlango wa 12. Samuel wa 2 mlango wa 12 mstari wa 13. Kwa ajili ya muda naye sitaenda pale nitaieleza. Daudi alikuwa ametoka kufanya kosa. Kufanya ametenda dhambi. Eh, ya amemua Uria mpiganaji wake. Yaani wewe ni mfalme kuna watu wako wanamwaga damu yao na jasho lao, wameacha familia yao, wanapigana kwa kusudi ule ufamu wako udumu. Unaenda nyuma unamtamani mkewe, unatuma ujume au kule kule ili kusudiweze kumtana. Daalikuwa nawake si chini ya saba, Kina yezireli, eh kina mm, ahinoamu, wake za Daudi wengi Eh na hivi naweza ikao upande wote wakike kike kiumeni. kiume. Hey. Eh. Wa kike ni huko e, zaidi sababu hilo ni hoja ambayo inaejirudia mara nyingi hapa. Kwayo, mm. Kwa hiyo, kwa hiyo tunaona kwamba hizi adhabu ya kufungwa na mapigo anayopata yanowasaidia angalau kukumbuka. Jamani, hakuna kitu kizuri pia. Unajua sisi ni wakosaji wote. Mimi naongea na ninyi mkosefu mdhana. Kuna kitu kizuri pia ku na wasaa wasa mzuri wa kuyakumbuka makosa yetu na kuyajutia wakati mwingine na kuinama mbele za Mungu na kumomba msamaha Mungu U, njia ya kuanza kushinda dhame ni pamoja na kuigundua ni pamoja na kuifikiria ni pamoja na kuijutia ni pamoja na kuipeleka mbele za Mungu ni pamoja na kuumia kwa ajili ya hiyo lakini wakati mwingine pia unatakiwa uiache usisahau usonge mbele Eh, lakini mtu anayefanya dhambi na kesha karudia, anayekuta karudia, wala hajiulizi afanye nini, huyo hanaelekeo kupona. Na ukinga katika kanisa ambalo halikufundishi namna ya kushinda dhambi, ikiwezekana ondoka Usawa nitakwenda kupotezao. Mwanangu wale unafundisha namna ya kushindana na dhambi? Na kanisa yapi yanaweza kufundisha mwanangu wa 42 baada ya mwanangu mwingine 41? Hayapo. Wotei mashahidi yetu tunajisifu Nishasema hatujisifu. Lakini tunawatia wivu wengine isiwe wafanye kama sisi. Amina. Amina. Amina. Eh? tufanye. Hakuna kitu kizuri sana kama kuelingana maneno ya Mungu. Kwa hiyo tunao kuna hali ya kusameheana, Mungu anatupa msamaha. Lakini pia kujutia kosa haitoshi. Eh. Sasa hapa tunaenda kwenye doctrine ndani zaidi ambayo ni ngumu zaidi ya kusema au kusamehe na nini isema, sema. Bila kutumia Biblia wanaweza kaisemasema lakini maana yake Biblia unaikosea kwa vyote vile. Lakini kuna nyingine hawaigusi kabisa ndio naingia huko. Doctrine ya kitu kinaitwa reprobate. Reprobate ni reprobate ni ni ni, ni fundisho kuu la kibiblia la mtu kukataliwa na au kunyimwa nafasi ya kujuta na kugeuka. Anainyimwa nafasi hiyo ipo ni reprobate re reprobet. Eh, mtwende katika tutaiona, twende katika unaelewa kusema inaingeaje hapo inaingia ina kwamba Mungu anatwetee adhabu vidogo vidogo tu, tu, ili kusitengeneze tusahau tunyoke twende mbele zaidi. Lakini kuna sio kila mtu anaye na nafasi ya, ya ya kutengeneza, kuna mwingine wa kutamda wake ushapita. Eh, alishapita. Unaelewa kusema ni utajuaje muda umepita sio somo la leo kape na nimeshaigusa. Kwa hiyo tuu kwanza kujua hoja undani yake utaujua siku tukifundisha ilo somo lakini tu, tuone utangulizi tuone katika kitabu cha Mathayo mlango wa tatu Matayo wa 27, 27:3 Mathayo 27:3 anasema Eh tuko kwenye habari za kutengeneza kwa hiyo tunaenda katika kipengele kidogo ndani ya kipengele. Mathayo 27:3 mimi nasema hivi. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti ya kuwa amekwisha kuhukumiwa alijuta akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee Vile vipande 30 vya fedha akasema naalikosa nilipomsaliti damu iliyo isiyo isi na hatia. Huyu mtu ame, ametimiza vigezo vyote vya njenje vya hakuna nini msamaha lakini hakupata msamaha. Kwa sababu mdau wake E, e, kwa sababu dirisha lake la msamaha lilishafungwa watu wanasema maadam bado uko hai na pumzi zinapita kwenye pua zako una kuna watu wengi ambao muda wao wa kusamehewa unapita ni nani anadhani yu kwamba Yuda alisamehewa? Yesu anasema huyu anayemsamehewa mwanadamu Adamu abora tu angetupa tupa katika kilindi kikubwa bahari, akafungiwa jio na kutagia akatupa huko. Anasema hata samwea katika ulimwengu huu wa sasa na hata ule ujao. Je Yesu sio mwenye kusamehe ni mwenye kusamehe. Sababu ni kwamba sababu ni kwamba muda wake kusamehe wa kusamehewa ulikuwa umeshapita. Alishafundishwa na Yesu muda wote. Unajua Biblia inasema Mtu anaye usoma kwenye pale nadhani mishoni. Sema mtu anaye sikia, sauti ya Mungu mara nyingi mara nyingi akadumaza shingo yake. Aka akaishupaza aka, aka, shingo yake. Anasema baadaye kinavunjika kina, alafu bila bila msalimu bila msamaha. Yaani kivunjika haitengenezeki hai, tena. E, ninajua kama hili na katishaga lakini niko kwenye Biblia. Na na nadhani kwamba huyu Yuda. Yuda amejuta hayajuta. Je, amesamea? Hayajasamea. Biblia inasema mwana anayemsaliti mwana Adam nimepotea. Nile. Kuga kuna Mafarisayo wenye kuhubiri njiri za uongo wakazirudia wakazirudia kabla hajaifundisha Mungu anamwambia acha hiyo kitu, acha hiyo kitu. Baadaye wanavuka mpaka wanaingia katika kundi lisilosamehewa tena. Hasa wanapomsingizia Roma mtakati kama manabii waongo wote mnaoona. Hao mnaoona. Hapa mjini hapa. Hawana uwezo wa kupona wale. Hawa manabii wa pesa hawaponi. Hawawezi kwa sababu wameishapita mpaka dirisha lao limefungwa wakiwa bado Hai Kwa mfano Yesu anasema ole wenu wa kwa sababu mnazunguka nchikavu na baharini na kuwafanya mkiwafanya watu wangofu wakishakuwa wangofu na wafanya wana wa jehanamu mara mbili. Unadhani, anasema ninyi wana wa majoka. Mtu haweza kama ana wa majoka tena kapa badika wa ana. Anasema baba yenu ni shetani. Hayo okay, ni makundi yote ambayo unakuta yamegemea ukinihama ni siende huko. Niende katika hoja ya mwisho. Eh? Na inapatikana pia katika Wasissoniko wa pili 2211 Standard. Tuende kwenye hoja ya kufunga. Moyo ni hoja raini kidogo sio ngumu. Inasema hivi kuwa na hofu ambayo haitakao hitimii. Haya hili ni somo muhimu lakini dogo kwa leo si tafanya kubwa. Na hili nilakutia moyo pia. Nasema nakutia moyo. Ya kubwa. katika watu wote baadaye walimurudishia baada ya kuwa ameshachiliwa wakarudishiwa waka mali wakafungiwa vyakula wali, alimfunga alimfunga Simeon. Akabaki na Simeon. Lakini waliobaki akawapa vyakula vya kutosha akawapanda fedha zao na nini wakamrudishia baba yao. Sasa baba yao anaambiwa sasa tunarudi kule kununua tena chakula lakini pia kumpeleka Benjamin ndio tutakapopona na simi wanatarudi baba yao anasema hapana nina hofu mwanangu akiondoka atakufa kama kaka yake Yusufu naye hofu ya huu mzee haitakayitimii haitakayitimii ujumbe wake ni nini wa Kristo walio huyu ni kweli mkwristo mzuri sana huyu alikuwa ni mwangoni wa watu walimpendeza Mungu katika makosa yake Yakobo Baba imani lakini ana hofu kama mimi na wewe ya kila siku. Lakini hofu ina anaye msome mstari wa 36 mpaka 38 mwanangu leo anasema hivi. 36 mpaka 38 na tutakuwa tuko tunafunga kwa kweli. Mstari wa 36 anasema tuzile 37. Ruben akamwambia babaye akasema uaue wanangu wawili, yani hapo ni kama kumwapia. Nisipomrudisha kwako, mtie katika mikono yangu nami nitamrudisha kwako akasema mwanangu hatashuka pamoja nanyi maana nduguye amekufa naye amesalia peke yake mabaya akimpata katika njia mtakayoiendea ndipo mtakaposhusha mvizangu kwa sikitiko mpaka kabrini huyu na hofu anaona hofu ya kwanza maana yusufu alisha kufa wala hajafa hofu ya pili benjamini kuna mabaya atampata njiani wala hayakumpata hofu ya tatu ataenda kabrini na ho, na hofu anamaliza maisha mazuri kabisa hana hofu ana hofu lakini si hofu ya kweli kwa kweli uzoefu unaonyesha na pia biblia nasema, mara nyingi watu wengi hofu wanazo kuaga nazo eh ala hofu mtu anaweza kawa yuko hapa anasema ah, hivi inaonekana maumivu nasikia mgongoni inawezekana nikaa nimepata uvime. Nina kwamba ustani kapema sema hakuna tatizo anaanza kuashirika ah nitegemea tegemea ni onyeshe ugonjwa haupo anachukia kumbe hakuna ugonjwa tu ni hofu hofu nyingi hazitimii hazitimii hofu nyingi hazitimii eh empty tusome baadhi ya watu wachamungu chamaungu sasa naomba ni nieleweke pia hofu nyingi zisotimia ni za wachamungu. hofu Watu sio mcha Mungu huwa hawana hofu na mara nyingi yale ambayo hawana hofu nao kimsingi ndio na wanapata. E, walio wengi tutaitoe kuangalia kwamba mambo yanageuka. Yule aliyekuwa na hofu mcha Mungu hayampati anayokufa ana, tu na hofu lake. Huyo ambaye nadhani mambo yako vizuri, Hana shida, kesho nitakuwa niko kwenye sherehe na kesho na mipango yangu, nitaenda nitasafiri, nitakuja na nini, unakuta ndio Eh nasema katika kitabu cha Ayubu mlango wa saba Twende hem tusome hofu za Ayubu tuone je, hizo hofu za wacha Mungu zina za kweli za kina Ayubu na Yakobo na wewe unayemwamini Mungu? Wewe unatoka nyumbani kwako siku katikati ya wiki ukaje hapa ni kitu kikuwake. Eh mlango wa 17 mstari wa kwanza anasema roho yangu imezimika siku zangu zimekoma Kabuli ili tayari kunipokea. Kweli ama mama alimpata Ayubu bana ya hapo mambo alienda vizuri kuliko kwanza. Eh alikuwa kufa anakitamani kifarishaanzeika sana mpaka ajui kama kuna kufa tena. Eh kwa hiyo hofu aliyokuwa nayo ilikuwa tu mara nyingi tunapita kwa matatizo e, yawe ni ya kosa letu au ni ya, ya, ya, ya, ya, ya majaribu ya Mungu huwa mara nyingi tunakuja na hofu lakini lazima tukumbuke tukiwa tume Ayubu alikuwa haja soma kitabu cha mwanzo kiongeandikwa hiki kwa hana msaada. Kwa namtegemea tu Mungu kwa kwa kusikiliza kwa, kwa kuambiana tu kwenye ndoto lakini sisi tuna neno la Mungu lenye ushibitisho. Manzo tano tatu mpaka 4 sitaenda pale. Manzo tano tatu mpaka 4 e, Ibrahimu ana hofu kwamba mali zake zitarithiwa na mtu wa mshahara. E, a, yule e, msuria, mtu kutoka Syria. Wakati huo hana Ishmaeli, hana Isaka E, na nao na umuumeaenda na zaidi ya miaka 75 tano e, alafu anaona baadaye alikuja na watoto wengine sita kwa hiyo alikuwa na watoto 8 kimsingi alikuwa na watoto wengi sana kuliko wazazi wangu wengi wa leo hii lakini hofu yake ilikuwa ni kwamba yaani nishafikia miaka 80 sasa eh umuumeaenda hivi naonekana mali zangu zitakwenda zichukuliwe na mtu yote yule watazigawana majirani na nini mungu anasema pana hiyo hofu haipo mgeni hata rithi mali zako Mtu aliyetoka katika mwili wako katika viuno vyako ndiye atakaye kulifu hofu yako hai, na haikutimia. Eh? eh katika sasa twende tuangalie kinyume cha watu wasio mcha Mungu. Eh wengine wanaapita bila hofu lakini na wengine hawana hofu lakini tuone njia zinazowapata. Twende katika na ningeza kuhubiri sehemu nyingine lakini ene mstari miwili ya yakufungia. Saa sita twende pale tufunge. Saa sita mstari ule wa 12 saa 56 saa 56 12 biblia inasema 12 biblia inasema husema Njoni Nitaleta divai latunywe sana kileo na kesho itakuwa kama leo sikukuu kupita kiasi. Hiyo ni, ni ayo ndo maneno ya watu wa dunia. Eh, yani muda wote ni kupanga namna ya kuenjoy dunia na sikukuu. Sikukuu ni yake huna hofu huna nini. Ndio sio, ni, sikutaka yeah. siku kurudi nyuma zaidi lakini naikuwa na wasema ni watu wa namna gani. Lakini shicho kinachowapata neni katika Yeremia 23:17 na nadhani ndio mstari wa mwisho huo Yeremia Yeremia 23:17 kitabu kinachofuata ni Yeremia 23:17 pia msikiza maneno ya Mungu anasema Yeremia 23 eh 23 kama hujaje kusoma uiisome ina yi, mambo mazito sana Yeremia 23:13 13 23:17 anasema hivi Daima huahmia wao wanao nidharau Bwana asema mtakuwa na amani nao humwambia kila mtu Aendaye kwa ukaidi wa moyo wake hamtapatwa na ubaya wowote eh hapa kuna mw, wahubiri wanaohubiria watu wanaomudhi Mungu wanaomdharau Mungu, mungu wasiosoma neno wa Mungu lakini nakwambia wote hapa mambo hayata wote mnaenda kubalikiwa maisha yenu naenda kunyoka hakuna mabaya utakayopata nani unasema siku mtakavyokuwa itakuwa kinyume eh Sikupata muda tu wa kwenda kwenye undani wa hilo lakini limepita pale Tuliguse basi tutaisha hapa nafikiri katika hoja tano tulizosoma e, Mungu amenena na kwa kiasi chake. Mungu wa sana. Kama kwa ama kwa, kwa neno la leo. kwa kusanyiko hili dogo. Mungu tunamba maneno haya yakamee katika tieto lakini Mungu ukayakuze yakawafikia na watu wengine watoka Watoto wana, hi, hawa, hawa. wa nyumba hii, wa wazazi hawa, na ndugu hawa, minguni kweli yako ikatufikia na jina lako litukuzwe bariki watu wako na kuwalinda bariki kusanyiko hili bariki wale wanatufatia kwa umakini na upendo kutokea mbali ambao labda hawajapata nafasi ya kuungana nasi mahali hapa Mungu tunashukuru kwa upendo wako wajabu, katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu tumemwita kupokea amen